Välkommen kära lyssnare. Roligt att du vill höra programmet Toner och tankar. I början av programmet så lyssnade vi på en del av en pianosonat av Beethoven. Den brukar kallas Stormen. Och vi lyssnade på en del av en Allegretto sats. Och jag spelar där apropå Stormen knut i fredags den, man trodde den skulle göra mer skada och vara våldsammare än den blev och den kom av sig ganska snart. Men jag vill också nämna monsterorkanen Mankot i Filippinerna och Kina som har skapat så mycket förstörelse, många människoliv har gått till spillo och... Det är svårt att föreställa sig dessa våldsamma krafter i en vind, men så är det. Vi ska lyssna på en sång som handlar om solsken efter regn. Bengt Johansson sjunger och spelar. do yeah. I söndags eftermiddag hade jag ett kafémöte i en kyrka i Flen och eh, det var lite regn på vägen dit när jag åkte mitt på dagen för att äta middag hos vänner i trakten där men sen sken det upp och det blev en fantastisk fin scen eftermiddag och resan hem i strålande sol och begynnande höstfärger och det var lite regn som sagt, var men så sken det upp och blev en sån där underbart vacker sen eftermiddag. Det finns en fin salm som heter Du som gjorde vår värld så vacker, dig älskar tillbede jag. Lennart Larsson är som sjunger. som gjorde vår värld så vacker som ett smycke i rymdernas hål du som bor i en värld av sånger dig älskar tillbeder jag du som tänkte en vår ljus tanke och vi hålör väcktes till du som är och ska alltid vara Det älskar till beder jag Du som speglar din andes väsen I en sommarkvälls tyst mjuka blå Du som ser hur atomerna liker. De älskar till jag du som lyfter dig lätt som dimman över skogar och snöklädda berg du som finns i ett fjärran nära, dig älskar till veder Du som lämnade himlens skönhet Och kom nära berättade allt Du som tystades hängdes på korset Det älskar tillbedar jag Du som ändå vill vara hos oss Fast vi tvivlar och tvekar ibland du som fyller vårt bröst med sången. dig älskar tillbeder jag. Dig älskar tillbeder jag. Och här får du höra mig i en av mina egna lovsånger. Gud min herre jag prisar dig. En lovsång till Fadern skaparen till Gud Jesus Kristus frälsaren och till Gud den helige ande, kraftgivaren och uppehållaren. Fader du som har skapat världen Jesus Kristus, min frälsare. Helige ande som ger mig glädje. Gud min herre, jag prisar dig. började i förra programmet läsning av boken Det är i alla fall tur att vi inte är döda av Jonas Helgeson, en mycket intressant kulturpersonlighet som föddes med en cp och var väl ganska utdömd men som idag arbetar som står uppare, författare, föreläsare och inspirerar många många människor. Det är Birgitta Holmberg, min fru Gittan, som läser och strax ska vi läsa ett gripande kapitel om Jonas Helgessons barn som föddes. Men det passar bra att jag gör som en liten inledning med att sjunga min Barnsång Var rädd om livet Var rädd om livet Blåsipan som ute i backarnas stor. Glubbiga småsälar i salta vatten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 Rama många träd var du en vandrar fram dansar runt i glädje på blomsterängar Vinka glatt till fåglar och andra djur Och spara lite vacket till de som kommer efter Var rädd om det som Gud har gjort Var rädd om det som Gud har gjort Så kom du. Nu ligger min älskade där. Ester ska hon heta, det har vi vetat sedan länge. Hennes tyngd mot mitt bröst ger mig svalvågor av lyckorus. Jag hör henne andas. Jag luktar på henne. Lukten av ett nytt liv. Nytt för både henne och mig, tänker jag. Hanna har fått på henne den röda vi köpte på Polen och Pyret för några veckor sedan. Då trodde vi att något var på gång- men den lilla krabaten bestämde sig för att stanna i magen lite extra tid. Sen gick det plötsligt väldigt fort. Vattnet gick en regnlig lördagsmorgon i november och vi hann knappt in till BB innan hon var ute. Nu försöker vi natta Ester i rullvagnen som vi fick av personalen. Men hon skriker så jag tar upp henne. Håller den hårt in till mig. Vaggar som jag sett att andra föräldrar gör med sina barn. Jag studerar henne. Varje millimeter av den skrynkliga lilla kroppen stryker håret fast hon knappt har något. Jag vet inte varför men jag började sjunga. Plötsligt slutar hon skrika och tittar på mig men inte med ett lugn utan med ett mer fundersamt uttryck som om hon tänker den där killen sjunger falskt. Sen börjar hon skrika igen. Jag är matt av kärlek nu. Ändå är min dotter bara några timmar gammal. Jag tar en sväng med henne säger jag till Hanna. Ligg du kvar här och vila. Jag ska vara ärlig. Jag var livrädd. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Det fanns tider då jag trodde att jag skulle klara av att bli pappa. Pappa, ordet jag knappt vågade uttala. Det fanns tider då jag aldrig trodde att jag skulle klara av att bli pappa ordet jag knappt vågade uttala. Det var svårt för mig och Hanna att få barn. Det var en väldigt stressande process. Ett år gick, två år gick, tre år gick, fyra år gick. Flera gånger under den perioden försökte jag acceptera att ödet inte ville att jag skulle få egna barn. Vad trodde jag liksom? CP och pappa. Det är klart att det inte fungerar. Till slut hände miraklet ändå. Men tvivlet fanns kvar. Inte ens när Hannas mage såg ut som en pilatesboll och hon fick en omättlig aptit på kiwi trodde jag fullt ut att mitt framtida barn fanns på riktigt. Inte bara för att vi hade fått kämpa i så många år, utan också för att det inte kändes möjligt. Om någon hade sagt till mig när jag var liten att jag en dag skulle bli pappa hade jag tagit uttalandet som ett hån. Jag som större delen av mitt liv hade haft svårt att ens ta hand om mig själv. Hur skulle jag kunna ta hand om någon annan? Jag minns också hur jag när Hanna var gravid var väldigt orolig för att hon skulle göra något som man inte fick när man väntar barn. Jag var exempelvis livrädd för att hon av någon anledning skulle proppa i sig grönmögelost som jag hade hört var farligt. Jag har också googlat att kvinnor under graviditeten varken ska gå för mycket eller för lite. Jag vet inte hur många gånger jag panikfrågade Hanna om hon hade gått lagom mycket den dagen. Du måste gå exakt lagom förstår du, annars kanske det blir något fel på barnet. Det gjorde inte saken bättre att jag försökte lära mig hur man blir den perfekta pappan. Jag vet inte hur många att bli förälderböcker jag slukade under tiden vi väntade efter. Prestationsångesten tilltog. Det var så mycket man skulle ha koll på. Jag blev nervös. Och alla hade olika råd och tips. Till slut visste jag varken ut eller in. Den ena skrev att man naturligtvis skulle plastsanera sitt hem när bebisen kom. En annan skrev hur viktigt det var att pappan skulle göra- Pappiga saker med sina barn, typ som att snickra eller lära dem självförsvar. Det är inte riktigt det jag är bäst på om man säger så. Men det var en sak som blockerade mina tankar mer än något annat. Det var själva bärandet av barnet. Jag drömde om mardrömmar om att jag tappade min dotter för trappan. Jag drömde om ljudet, hur hon dunsade ner trappsteg för trappsteg. Jag drömde om hur hon skrek. Flera nätter vaknade jag kallsvettig och väckte min fru för att säga att jag inte fixade detta. Då insåg jag att jag behövde förbereda mig, så jag började träna. Jag bokade till och med tid hos en personlig tränare. Mitt mål är att kunna bära min dotter utan att ramla, så. jag. Den personliga tränaren medgav att han aldrig tidigare hade haft en klient med ett sådant mål. Men han tog utmaningen på allvar. I sju månader tränade vi upp mina muskler och min balans. Jag gjorde också något som jag nu i efterhand inte riktigt fattar. Jag åkte till en leksaksaffär och köpte en docka. Sen låtsades jag att det var Ester. Jag bodde omkring på dockan hemma hela hösten. Jag gav henne en napp. Jag köpte kläder till henne. Hon satt bredvid mig i soffan när jag tittade på tv och jag bytte blöja upp på henne. Jag gick till och med till en sportaffär och köpte små vikter som jag band fast på dockan så att hon skulle ha en autentisk vikt. Sen gick jag i trappan med dockan i min famn. Tusen gånger gick jag säkert upp och ner. Och nu går jag runt runt genom korridorerna på BB. Med en livslevande äster hos mig. Jag möter andra män som också precis har blivit föräldrar. Vi nickar igenkännande till varandra som att vi förstår vad livet går ut på. Jag går till uppehållsrummet och tar lite mat. Fisk och potatis. Till och med maten smakar lite nytt, tänkte jag. Tar bryggkaffe från en termos. Min lilla dotter ligger i sin lilla vagn och tittar rakt på mig. Jag måste väja för hennes blick. Den är för stark. Jag börjar gråta. Går och fyller på min kaffekopp en extra gång för att inte helt flippa ur. Som tur är smakar kaffet lika vanligt som alltid. Kanske är det vanligt, tänker jag, att bli pappa. Esther gör ljud. Ljud jag vill spela in och spela upp för hela världen. Jag fick det gratis, men det är värd mer än universum, tänker jag. Du kan inte tala en. Än. ändå har du sagt mig mer än någon annan. Du kan inte gå en. Än. ändå har du klampat rakt in i det innersta av mitt hjärta. Jag äter upp kakan och går tillbaka genom korridoren. Tiden står stilla. Det luktar sjukhus och taklamporna är alldeles för starka. Det här stället har inte Ernst Kirchstiger inrätt, tänker jag. Men vad gör det? Jag kan gå i dessa intetsägande korridorer hela livet. Bara för får vara med min älskade. Hon är fyra timmar gammal nu. Jag är glad för mina förberedelser. Nu har en stilla frid infunnit sig. Fyra timmar tog det. Jag är pappa och det känns som det mest naturliga i världen. Som om jag har väntat på detta ögonblick hela livet. Jag kommer klara det. Jag är inte längre rädd. Min älskade har precis somnat. Jag längtar till som vaknar igen. Innan vi hör nästa kapitel i Jonas Helgesons bok så hör vi några barn från Strängnäs sjunga min sång Att du finns är ett under. Allt är en tävling. Jag skyfflar på så frenetiskt jag kan med min spastiska högerarm. Vänsterarmen har tyvärr gått ut i strejk idag. Ja, den görs urbland när den fått nog av alla spasmer. Och vem kan klandra den? 39 år av konstiga rörelser, Nu behöver man en dag då och då. Jag sneglar mot min motståndare, den äldre hän bredvid mig i kassa 5 på Villers i Staffanstorp. Han packar ner varor som om man hade vunnit två VM-guld i kategorin. Min puls går på högvarv. Jag har återigen drabbats av den. Tävlingsinstinkten. Mycket i mitt liv har jag att tacka för den delen av min hjärna som alltid går för vinst. Jag ger mig inte. Jag ska, jag ska, jag ska. Sanningen är att mitt liv aldrig skulle ha sett ut som det gör idag- om det inte var för min drivkraft att hela tiden utvecklas och klara av nya saker. Den har fått mig, mot alla odds, att lära mig tala. När jag var fem år lärde jag mig mina första två ord. Det första ordet var mamma, det är ju förståeligt. Men det andra ordet var glas. stackars pappa. Så småningom blev det fler ord och jag sa medvetet nej till det hjälpmedel jag blev erbjuden som skulle hjälpa mig att prata. Jag ville själv. Vinnarskallen fick mig också att runt trettonårsåldern hoppa upp ur min rullstol. Jag hade på den tiden två rullstolar. Min mamma som man bara måste älska bestämde sig en dag för att jag inte behövde rullstol mer. Jonas du kan gå nu som omkrast. Och jag sa bara okej. Okay. Jag var med på vansinnet att kasta min egen rullstol. Jag har alltid gillat utmaningar och det här var en stor. Den andra rullstolen lyckades jag bygga om till en lådbil innan mamma han hankastade den också. Det är också mycket min envishets att jag kunde säga hej då till min personliga assistent och flytta till en ny stad långt bort från det trygga föräldrahemmet. Men nu är jag desperat. Adrenalinet rusar i kroppen. Jag ligger ju långt efter mannen bredvid som arbetar som en maskin. Han måste ha gått 38 kurser i hur matkassan ska packas. Vilka varor som ska ligga längst ner för att sedan successivt kunna bygga vidare på höjden och få plats med maximalt antal produkter utan att kassen börjar bukta utåt och spricker. Jag måste vinna, det här är inte bra. Nu gäller det att fokusera och kämpa. Om hela sanningen ska fram har vinnarskallens obeveklighet inte bara varit positiv för mig. Många gånger har det gjort mig till en jobbig typ, rent ut sagt. Min vinnarskalle saknar liksom urskiljningsförmåga. Den vill seger i alla sammanhang, jämt. Som barn älskade jag att titta på tennis på tv och levde mig verkligen in i spelet. Stefan Hedberg skulle vinna så var det bara att jag krävde det av honom. Annars gick världen i kras. En gång när Stefan Hedberg inte vann blev jag så fruktansvärt sur att jag sparkade sönder hela dörren till mitt rum. Eller när jag och pappa spelade minigolf på Öland en sommar. Jag blev så spritt språngande galen över att pappa vann att jag kastade iväg klubban. Den flög förbi en annan persons huvud med högst 10 cm marginal. En annan gång fick jag för mig att gräva ett hål till Kina. Pappa hade gett mig en jordglob och jag studerade den med stor förtjusning. Pappa sa att om man gräver rakt ner i marken kommer man till slut till Kina. Idag vet jag att man inte kommer till Kina utan till Australien men inte bryr sig en enveten nioåring om det. Jag tog pappa på ordet och började genast gräva ute i min sandråda. I veckor höll jag på. Inget i livet var mer viktigt än att gräva mig till Kina. På kvällarna lär jag kvistar över gruppen så att ingen skulle ramla ner och av misstag komma till Kina. Jag måste erkänna att jag aldrig lyckades gräva mig till andra sidan jorden. Jag kom inte ens till Danmark. När jag reser runt om i Sverige är det roligt att se att till och med kommuner tävlar. Ja, om att få fler invånare att flytta dit med hjälp av slogans. Som Jönköping. Deras slogan är den slagkraftiga Ljuset vid vättern. Ja, då vet man det. Om man sitter och funderar på vilken stad man ska flytta till om man bäst vill komma åt ljuset vid vättern, då är valet lätt. Eller Mjölby med sin slogan Världsvan och hemskär. Är du en typisk världsvan och hemskär person, då är det allt som gör besmjällar. Dialekten får man väl ta som en bonus antar jag. En del kommuner verkar köra lite mer smårstuket Flen slogan är ett bra exempel på detta tycker jag. Den lyder Flen en kommun. Det är tydligt i alla fall. Hela livet har jag levt efter mått allt är en tävling. Att gräva i sandråden och komma först till Kina, en tävling. Att kicka assistenten före alla andra cp en tävling. Att plocka matvaror snabbare än någon random äldre herre på villus, sannoliken en tävling. Många skulle definiera mig som en högpresterande människa, i alla fall om man ser till mina förutsättningar- Farorna med att ha den här läggningen är att man inte tror att man duger om man inte jämt presterar, helst bättre hela tiden. Jag har under hela mitt liv kämpat mot olets självförtroende och jag har trott att lösningen är att visa både för omgivningen och mig själv hur duktig jag är och hur mycket jag kan. Men med åren har jag märkt att jag inte riktigt mår bra av den här devisen jag kan bli så avundsjuk på andra som jag tycker är mer talangfulla än mig. Jag kan till och med bli irriterad på mina närmaste vänner vilket bevisar vilket sjukt beteende detta är. Jag vet inte hur många gånger jag trotsigt har försökt bevisa att jag kan saker inte utifrån lust utan utifrån rädsla för att passa in i det perfekta gäng. Jag har till exempel en kompis som är rätt händig eller rättare sagt väldigt händig. Och om det är något jag inte är så är det händig. Så varje gång jag hör att kompisen är fråga, har snickrat ihop ännu ett bord eller byggt ännu en fågelholk så kokar det i mig. Så även om jag tackar vinnarskallen för mycket gott i mitt liv får jag nog samtidigt erkänna att ni ibland kommer som förklädd självhävdelse. Dessutom sätter den orealistiska krav på mig. Jag glömmer bort att uppskatta det jag faktiskt kan medan jag maniskt försöker bli bäst i det som faktiskt inte är min grej. Jag börjar komma underfund med att livet inte handlar om att hela tiden vara störst, bäst och vackrast. Till livets stora lektioner hör att veta vilka livsmatcher som är viktiga att vinna och i vilka man med glädje kan annonsera walk Jonas, fatta detta nu. Du behöver inte ta VM-guld i alla livets grenar. Det är bra ändå. Jag vet att det där är sant så jag försöker säga Jonas, lugna dig till mig själv där vid kassan. Men utan framgång. Istället har jag där och då gjort det till det mest väsentliga i universum- att kunna packa matvaror på snabbast möjliga tid. Trots att det inte ens är en grej man kan skryta över på en fest. Bara som ni vet jag är en hejare på att packa matvaror. Skål! Jag svettas och knäpper upp jackan och skjortan. Andas. tar sats igen. Nu skiter jag i alla system och ser ner allt i bärkassarna. Huller om buller. Korv, ris, blöjor, ägg. Allt i en salig röra. Jag tar in på härn bredvid mig. Gör jag inte det? Fler kassar ropar jag ut i intet. Fler kassar upprepar jag och ser uppfordrande på kassörskan som inte fattar någonting. Motvilligt ger hon mig en extra kasse. Herren bredvid mig har jag inte många varor kvar på sitt band. Jag tittar ner på mitt. Senapen ligger kvar. Blomkålen likaså. så. Jag struntar i det. Istället är jag fart springer som en blådåre med kundvagnen framför mig. Vid utgången slänger jag en blick bakåt för att på något sätt triumferande meddela min motståndare. Titta, jag vann! Men när jag vänder blicken framåt igen upptäcker jag att kundvagnen har ändrat kurs. Jag lyckas välja för ett blomstånd men kör rakt in i en godisautomat tappar balansen och ramlar pladask på marken. Strax därpå kommer den äldre herren glidandes förbi mig. Han tar ingen större notis om mig när jag reser mig upp och förtvivlar att börja leta efter alla tomater som har rullat iväg över golvet. Efter läsningen av Jonas Helgessons bok med Birgitta Holmberg, Gittan Holmberg som uppläsare så hörde vi Kristina Imsen sjunga Jag vilar i hans hand. Och det här ledde oss över till en liten andakt i programmet. Och tema för den är vila och kamp. Vi har lyssnat på Jonas Helgessons dråpliga berättelse om det här med tävlingsinstinkten och vinnarskallen och hur han med lite självdistans berättar om sig själv i det här. Och det är ju så med livet att det är både vila och kamp. Jag läser några av de mest kända versarna i Bibeln ifrån Saltaren 23 början av den så kallade Herdesalmen en psalm av David Herren är min herde mig ska inget fattas han låter mig vila på gröna ängar han för mig till vatten där jag finner ro han ger liv åt min själ han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och jag skulle säga apropå Jonas trevliga kapitel om det här med tävlingen. Att det kristna livet det börjar med att vila. Att ta emot det Jesus Kristus har vunnit för oss. Och vi kan också påminna oss om skapelseberättelsen där Gud under sex dagar enligt Bibeln skapade en fantastisk värld ett universum och en jord och en paradisisk trädgård och så skapade han människan och satte henne i trädgården och människans första dag det var Guds vilodag det kristna livet börjar med att vila att ta emot det Jesus Kristus har vunnit för oss. Och sen kommer ju kampen och tävlingen om vi ska använda Jonas Helgessons begrepp. En kamp framförallt mot det onda i vår egna liv och för det goda i tillvaron. Att få se Guds rikes seger. Och för en kristen handlar det inte om att armbåga sig fram i livets tävling utan att se det goda och söka det goda och då läser jag några ord av aposteln Paulus i Filippbrevet 3 som talar om hur han beskriver kampen inte så att jag redan har gripit det hela eller redan har nått målet men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen. I Kristus Jesus. Vår strävan är framåt. Att nå himlen. Gud har redan gett oss detta som en nåd. Men vi vill kämpa för det goda. Här på jorden. Låt oss be. Tack Herre. För både kamp och vila. Och tack för att vi inte behöver kämpa oss till din nåd och din frälsning utan den får vi som en gåva att ta emot. Hjälp oss att också kämpa för det rätta, kämpa för det goda. Att sträcka oss mot målet som är framför oss. Herre, vi lever i en värld där många människor Möter stormar och kamp och ondbråd död. Hjälp dem som drabbas av detta i Asien just nu. I andra länder där kriget råder. Och hjälp oss i vårt trygga hörna världen att vara tacksamma för ett välordnat land. Hjälp oss att ta emot din gåva och att leva för det rätta och kämpa för det rätta. Välsigna varje lyssnare. Amen. Torkel Selin sjunger och sonebange Bange spelar Kom, ta min hand. Kom ta min hand o låt oss på, ifrån vårt Hand, hand. Fyllda av kärlek Och i ett lyckorhus Vandrar mot strandens vita sand Kom ta min hand Dagen Oh no. påminner om min hemsida där det här programmet finns att lyssna på när man själv vill och jag har också blogg, en blogg och jag har dikter och lite videos och sånger och det är alltså www.ingvarholmberg.se. Titta gärna in där. Vi avslutar med en sång som säger Du är en vinnare. Ulf Kristiansson sjunger för oss. Ha det så bra. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka. I'm right.